Хтось близький-близький приснився, Хтось приходив у ночі, Хтось ридав і тихо бився на моїм плечі. Не згадаю слів тремтячих, Хоч їх жар пече, І в сльозах його гарячих Все моє плече. Хто ж ти, духу братий рідний, Може, вік шукав по світах мене ти, бідний, і в вісні спіткав. Лебеді плавають, лебеді плавають в місячнім сріблі, в срібнім саду. Жду я на березі, жду лебединої, дивної пісні я жду. О, проспівайте, нечувано солодко. Я ж проспіваю свою, Слізь би невтішними, Кров'ю гарячою В ріднім далеким краю. Відень 1912